Ну, перед нами виросла перешкода. Дорожні роботи застопорилися. Вочевидь, усі робітники заблукали у своїх нейронних мареннях. По обидва боки дороги з'явилися дерев'яні споруди, пофарбовані в білий колір. Будинок, сарай, стайня. Дерев'яний парканчик зі штахетника. Ферма. Біле дерево темніло від вологи. Немов до недавна було занурене у воду і пережило напад водоростей. На вузькому містку з рознесеними металевими стрижнями, щоб не пройшла велика рогата худоба, мені довелося скинути швидкість. У загонах виднілися стіла з мертвими телятами, і раптом я помітила в темному зіві великого сараю, праворуч від дороги, якийсь рух. Величезне усміхнене обличчя. Спочатку я подумала, що до сараю прибрали старий рекламний щит. Однак те, що там знаходилося, простежило за нами поглядом і змахнуло рукою. Воно було живе. Скіп повернув голову і боязко помахав у відповідь. Потім подивився на мене. Що це таке? Мені не сподобалося ні те, що воно нас побачило, ні те, як воно помахало. Навіщо воно помахало? Дорога зовсім зіпсувалася, ніби ми ось-ось упрямося в глухий кут. Строго кажучи, так і було. Інших доріг у пойнт лінден не існувало. Ми з перемоги взагалі являв собою один суцільний глухий кут. Намагаючись струсити гнітюче відчуття, я продовжувала стежити в дзеркало заднього виду за сараєм. Ні. Нічого. Ферма виглядала абсолютно занедбаною. Будинок згорів, стіни почорніли, частина даху провалилася. На виїзді з містечка стояли два поліцейські автомобілі. Паралізована страхом, я судорожно стиснула кермо і різко натиснула на гальмо. Ключі від машини захиталися в замку запалювання, цокаючи як стрілки старого годинника. Я не могла відірвати погляду від поліцейських машин і чекала, що в будь-яку секунду на нас почне кричати гучномовець. Просидівши так кілька хвилин, я нарешті відчинила двері і поставила одну ногу на асфальт. Скіп кинувся до мене і схопив за руку. «Усе гаразд, Скіпе. Якщо ми будемо добре поводитися, вони нас не чіпатимуть». Я на силу відірвала від рукава механічні пальці робота і вийшла з машини, не сумніваючись, що все скінчено, і я більше ніколи не побачу скіпа. Я згнию в камері занюханої поліцейської дільниці, коли всі копи Тихоокеанії, з тієї чи іншої причини, кинуть свої пости. Але нічого такого не сталося. У патрульних машинах нікого не було. На асфальті лежали пістолет і стріляні гільзи. Повернувшись за кермо, я довго сиділа, стискаючи в руці ключі і намагаючись віддихатися. Мене було нервове тремтіння. Потім я зробила кілька глибоких вдихів і повернулася до Скіпа. Прошу дозволу запустити варп-двигун. Мій голос тремтів. Зізнатися, цього разу вийшли не дуже схожі на сера Астора. І все-таки Скіп підняв руку і відсалютував. "Дякую, капітане", сказала я і провернула ключ. У місто ми в'їхали майже вночі. Я зовсім вимоталася і відчайдушно хотіла спати. Скіп уже спав. Я зупинилася в темряві під диким кипарисом, вимкнула двигун і вийшла з авто. Ні машин, ні людей. Лише цвірінькання цвіркунів і віддалений гуркіт грому. Над пагорбами світилися червоні вогні нейрографічних веш. На щастя, наша поява нікого не зацікавила. Я лягла на задні сидіння, склала руки між колін і згорнулася калачиком. Прокинься, Мішель, тобі все наснилося. Джим з Барбарою мені пояснили. Ми просто грали. Усе добре, це понарошку. Біля мого ліжка стояла Аманда. Я взяла її за руку і притулилася губами до пальців. Вона відсмикнула руку. Я зісковзнула на підлогу і зарилася обличчям у її штанину. Що вони з тобою зробили? Коли я прокинулася, у машині стояв крижаний холод. Скіп завмер на передньому сидінні, дивлячись у вікно. Звідкись ззовні долинав пульсуючий шум, ніби там працювала гігантська пральна машина. Крізь запітніли скло мерехтіли червонуваті спалахи. Я протерла вікно рукавом і подивилася в утворену прогалину. На іншому кінці стоянки колихався натовп людей, що оточив щось величезне. Всюди блимали нейрошоломи. Люди зібралися навколо об'єкта, що нагадував гігантський відновлений дрон. Від нього і йшов дивний звук. Голова і піднята рука його могли належати раніше одному з бойових роботів, що застосовувалися на нейродромах. Бучки дротів тягнулися від голови донизу, не мов щупальця восьминога, і велися по асфальту до мінівена, на водійському сидінні якого я насилу розгледіла блідий торс оголеної жінки. Вона притулилася до скла, її очі були заплющені, а обличчя спотворене пристрастю. Скіп повернувся і подивився на мене. Я приклала палець до губ. Пересіла за кермо, і взяла із заднього сидіння рушницю, націливши її в підлогу. Ми чекали. Дроти залишалися в автомобілі, напевно, хвилин десять. Потім вибралися з мінівену і поповзли в гігантсько-круглу голову. Корона кістлявих пальців закрилася за ними, як два складені кулаки. Пульсуючий звук затих. Чудовисько розвернулося, і двома гігантськими кроками зникло в тумані. Натовп почав розходитися і поступово розчинився в імлі. Лише подекуди в підліску блимали світлячки нейрошоломів. Ми сиділи абсолютно нерухомо, затамувавши подих. Коли стоянка знову спорожніла, я поклала рушницю на заднє сидіння, подавшись уперед, щоб завести машину, побачила, як двері мінівена відчинилися і звідти вийшла та сама жінка, тепер у сукні. Вона обсмикнула поділ і зникла в тумані. Мені досі це сниться. Ішла остання зима війни. Нас відправили ремонтувати обладнання на авіабазі на острові Чарлтон у Гудзоновій затоці. Мабуть, вони втратили зв'язок із командуванням, і оскільки справа була взимку, всі подумали, що винна негода. Я не знаю, як це описати. Немов їх усіх перетворили на термітів, або щось подібне. Я маю на увазі те, що вони побудували. Тобто в ньому не було нічого людського. Людський розум просто не здатен до такого додуматися. Таке створити і змусити так рухатися і так пахнути. Найстрашніше було в їдальні. Столи та стільці склали вздовж стін. А посеред кімнати поставили кілька сміттєвих контейнерів. Куди їх складали? Дітей. Мертвонароджених. Кажу ж, мені досі це сниться. Щось рухалося по сніговій рівнині, далеко на білому просторі. Воно здіймалося над сніговою кіркою неймовірними стрибками. Ми спалили його. Спалили все. Жоден зі 150 осіб персоналу бази не прожив більше кількох годин після того, як з них зняли найрошоломи. Тож, коли члени конвергенції розмірковують про міжцеребральну божественність і про те, як під час війни вона намагалася прийняти фізичну форму, я не маю наміру сперечатися. Я б не назвав те, що бачив на острові Чарлтон, божественним, хоча це точно не мало жодного стосунку до людини. Конвергенти вірять, що під час війни суперінтелекту вдалося викликати принаймні одну успішну вагітність, і що ця дитина несе в собі ідеальний нелюдський геном, і що святий обов'язок конвергенції забезпечити її розмноження. Може, це і безумство Немає не має значення неважливо, що ви про це думаєте, важливо лише, що в конвергенції грошей кури не клюють, і що цей хлопчик для них дуже цінний. Можливо, це наш останній шанс. Тому просто згадайте, що земля вже горить у нас під ногами, що дороги скоро стануть непрохідними, і ми втратимо свій останній шанс. Тепер слухайте. У таємному раю мису Перемоги сталося щось неймовірне. Монстри існують. Створіння, яких я бачила в тумані на мисі, не можна назвати інакше, як монстрами. Я маю на увазі що вони побудовані здебільшого з металобрухту, і їх створили люди. Я могла ясно розгледіти частини дронів – ногу, руку, усміхнене обличчя. Але було ще дещо. Складність, якої я ніколи раніше не спостерігала. Дроти, пластмаса, сталь і мастило перетворилися на непроникну органічну масу, на щось зібране не аби як, а з певною метою. І ця неймовірна маса повільно колихалася, наче дихала. Коли ця штука вийшла з туману перед нашою машиною, я злякалася. І водночас я була приголомшена. Як, заблукавши в дрімучому лісі, виходиш раптом невеличезного дикого звіра. Крім жахливості й безглуздості, у потворі відчувалося щось ще... Мабуть, найточніше слово – велич. Враження посилювали громадяни Поенкліндена, які рухалися слідом. Сотні людей, пов'язаних нейрошоломами один з одним і блискучим від змащення Богом у тумані. Спокійно і мирно, обійшовши нашу машину, вони знову зібралися в натовп і незабаром розчинилися в тумані. Вулиці Пойнт-Ліндена були абсолютно безлюдні. Поки ми повільно їхали між приміськими садами, я вдивлялася в крихітну мапу з папки Ріелтора. Елдер Роуд, Джеферсон Роуд, Чеснат Стріт, Оуквуд Авеню, Гамільтон Лейн. Звичайні назви пересічних вулиць, на яких стояли нічим непримітні будинки, заселені колись звичайнісінькими сім'ями. Сади заросли і задичавили. Подекуди з трави виростали химерні фігури, неприкаяні, скручені зародки, які прагнуть з'явитися на світ. Мушу визнати, вони мене вразили. Чомусь захотілося зупинити машину, підійти до них, доторкнутися і уважно розглянути кожне з цих дивних розростань. В іншій реальності мені б це сподобалося. Я б спокійно йшла вулицями Зачарована, нехай і з деякою огидою. Зараз усе було вивернуто на виворіт. Ми самі – фантастичний наріст, скупчення хворих душ у здоровому світі. За нами немає ніякого безпечного повсякденного життя, немає нормальності, в яку можна повернутися. І єдиний вихід – попереду. Знаю. Те, що ми робимо, не можна назвати цивілізованим. Але подібне сталося і з тобою. Як і я, ти прокинувся одного разу і раптово усвідомив неминуче. Ми більше не живемо в цивілізованому світі. До будинку номер 2139 по Мілл-Роуд ми під'їхали пізно ввечері, 11 травня 1997 року. Через шість місяців після того, як Скіп знайшов мене в Зості. І тепер саме час розповісти про мого брата. Крістофер народився, коли мені було чотири, 12 жовтня 1982 року. Мама завжди казала, що в нього немає батька, тому я думаю, що він мій брат лише наполовину. Пам'ятаю лікаря, людину в блакитних рукавичках і військовій формі, яка тримала на руках немовля, загорнути в ковдру. Він сказав, «Це твій брат Мішель». Вони одразу зрозуміли, що з ним щось не так, щось із мозком. І ще до трьох років він переніс понад 30 операцій. Коли мені виповнилося сім, матір звільнили з військово-повітряних сил. Ми залишилися без помічників, і дідусь навчив мене всіх премудростей Як міняти Крістоферу підгузки, як його одягати, Чим годувати? І саме дідусь почав називати його Скіпом. Ще згадалося. Коли мені було дев'ять, ми жили з матір'ю в трейлері на звалищі, десь у північній Лібертарії. Мати потрошила кишеньковим ножем нейритові кабелі, а ми з п'ятирічним Скіпом гралися серед уламків кораблів. І я знайшла фігурку космічного малюка. Скіп любив цього героя, дивився всі до єдиного епізоди з ним, і коли ми грали, завжди був малюком, а я – його приятелем, космічним котом Сером Астором. Вечорами мати їхала з чоловіками, які давали їй гроші, а я розповідала Скіпу історії про космічного малюка і Сера Астора, про їхні відважні пригоди в далеких галактиках. Брат ніколи не розлучався зі знайденою мною іграшкою. Приблизно через рік або трохи більше, я виявила матір непритомною на підлозі трейлера. Я пройшла понад три милі шосе, тримаючи за руку Скіпа, поки не зустріла людей. Мати померла роком пізніше в лікарні в Гопсі. Брата забрала соціальна служба, а я опинилася в діда в Кінгстоні. Коли Скіп прийшов за мною в Зост, місто доживало останні дні. Я якраз побачила, як озброєні незнайомці виволокли з дому і застрелили мою сусідку через дорогу, міс Стайлз. Те дуже тиждень лежав на березі річки. Аманда давно зникла, і моє почорніле розбите серце ледве билося десь на спорожнілих вулицях Зоста. Я не їла кілька днів. Власне, їжа в мене була, консерви та старі макарони в коморі. Однак, мабуть, я свідомо вирішила померти. Тепер точно вже не пам'ятаю, але думаю, так я й вирішила. Не знаю, як Скіп знайшов космічного малюка, а вже тим паче мене. Але коли я побачила на доріжці жовтого робота з іграшкою в руці, тією самою, яку я подарувала дев'ять років тому своєму братові, то одразу все зрозуміла. «Це ти, Скіпе?» – сказала я. Робот кивнув і простягнув мені іграшку. Я сіла на доріжку і заплакала. Як я казала, Тед цілий тиждень лежав на березі. Він розтягнувся під пляжною парасолькою, і коли ми від'їжджали із Зоста, в його старій королі стерв'ятники вже з'їли більшу частину його тіла. Проте губи під рогом нейрозаклинателя ще ворушилися, наче він мріяв про щось прекрасне. Будинок ніби в судорозі пересмикнули поштовхи, як під час землетрусу. Підлога затремтіла під ногами, і я, не зволікаючи ані секунди, кинулася до худенького хлопчика на ліжку і обійняла його. Щось загуркотіло. Посипалися пластивці фарби і штукатурки. Я стиснула повіки і приготувалася до того, що зараз на нас упаде дах. Остання потужна хвиля пронеслася через будинок, десь задзвеніло розбите скло. І все затихло. Я лежала, обіймаючи хлопчика, і чула тільки тихе годіння вентиляторів у його нейрошоломі. Через якийсь час я розплющила очі і подивилася на хлопчика. Обережно повернула його голову трохи набік, і там, за вухом, якраз під обрізом шолома, знайшла дещо. Довгий глянцевий шрам від операції. І довго сиділа, тримаючи брата за руку. Коли скіпа на моїх очах відвезли з Кінгстона на задньому сидінні автомобіля соціальної служби, йому було шість років. А коли я підняла його з ліжка в будинку номер 2139 на Мілл Роуд – 14. Я й гадки не мала про те, що пережив мій брат за ці роки. Він майже нічого не важив, і здавалося, що найважче в ньому – нейрошолом. Скільки брат пролежав там? Яким дивом не помер? Я віднесла його в ванну і вмила, намочивши рушник, а потім знову довго сиділа, тримаючи руку на його щоці і слухаючи пальцями пульс. На кухні щось загуркотіло, і я інстинктивно потягнулася до зброї, лише потім зрозумівши, що скіп досі керує жовтим роботом, який метушиться на кухні. Той увійшов у ванну і зупинився перед нами, тримаючи в руках банки з консервованими фруктами. Ми зараз у покинутому магазинчику в Пойнт-Ліндені. Я нагодувала скіпа консервами. Він випив трохи мінеральної води, і я роздобула йому новий одяг і кросівки в магазині спортивних товарів через дорогу. Я досі не зняла з нього нейрозаклинатель. Боюся. Поки що боюся. Не можу викинути з голови Бергіту, яка замертво звалилася на диван, що тет зняв із неї нейрошолом. Рано чи пізно, Зняти доведеться. У байдарку вмістяться тільки дві людини, і робот зламається. І я не знаю, що робити. Просто не знаю. Незабаром треба буде вийти до моря, і тоді я це зроблю. Завтра вранці. Завтра вранці я зніму шолом. Кінець оповідання